«Здоров, Квірме!» Падів видав акорд і став у позу. Навколо нього, ніби оріол із дешевих блискіток, мерехтіло біло сяєво. а <схід> Крики натовпу гусли, перетворюючись на знайому суцільну стіну звуку. Толозові спало на думку, що раніше він радше вважав, ніби їх уб'ють невдячні слухачі. Тепер він розумів, що їх, напевне, можуть убити і занадто вдячні. Він уважно роззирнувся на всі боки, бо під стінами стояли вартові, бо капітан місцевої варти знав свою справу. Хоч би асфальт чекав на дворі з підводою на поготові, як він просив. Він глянув на паді в сяєві софітів. «Одну-дві пісні на біс і геть до чорних сходів», – думав собі толос. Величезний шкіряний мішок вони пристебнули до безкидової ноги, тож хай хто захоче його потягти, нехай тягне і їхнього тонного ударника». Далі Толос усвідомив, що не знає, що вони зараз гратимуть. «Я ніколи не знаю», – думав він. «Просто дмув в сурму, і воно якось усе само. І хай хтось тільки скаже, що це ненормально». Паді замахнувся правицею, мов дискобол, і акорд зістрибнув зі струн прямісінько у вуха глядачів. Толос підніс сурму до губ. Звук, що палився з неї, був ніби антрацитово-чорний оксамит у кімнаті без вікон. Замить до того, як закляття музики, що качає, поділо на нього. У нього в голові сяйнула думка. «Я от-от загину. Така вже ця музика. Ще трохи, і мені смерть. Я це відчуваю. Щодня. Вона наближається». Він знову глянув нападі. Той так вглядався в залу, ніби шукав когось з-поміж ревучого натовпу. Вони зіграли «На долині туман колеса ваш качав», вони зіграли «Трухани мене», вони зіграли «Хідник до вирію», і близько сотні слухачів заприсяглося вранці придбати собі гітару. Вони грали від широкого серця, від усієї душі. Їм вдалося піти після дев'ятого виходу на біс. Натовп гамсела підлогу ногами, коли вони крізь віконце нужника тікали у провулок. Асфальт випорожнив свою торбу і в шкіряний мішок. Ще сімсот доларів, повідомив він, допомагаючи товаришам залізти на підводу. Ага, а нам платять по десять доларів, сказав толос. «Поговоріть із паном Нудлєм», – сказав асфальт. І коні застукотіли підковами по бруківці до міської брами. «Я поговорю». «Нема сенсу», – озвався паді. «Можна за гроші грати, а можна заради того, щоб грати». «От би дожити, щоб таке собі дозволити», – Толос попорпався під лавою, де асфальт ховав пляшки з пивом. «Хлопці, в нас завтра фестиваль», – нагадав Бескит. Арки міської брами лишилися позаду. Навіть за муром було чути гуркіт глядацьких підошв. А після того підпишемо нову угоду, сказав гном, і з купою нулів. У нас там і зараз нулі, заважив би Ага, от тільки інших цифр перед ними не так багато. Еге ж, паді? Вони обоє озирнулися. Паді спав, притискаючи гітару до грудей. Вигорів, мов та свічка, сказав толос. Він знову подивився вперед. Дорога біліла у зоряному світлі. «Ти ж казав, що просто хочеш працювати. Що не хочеш собі слави», – сказав Бескит. «Як воно буде, коли на тебе зваляться всі ті гроші і дівчатка кидатимуть на сцену нагрудники?» «Мабуть, якось звикну. Я би собі кар'єр придибав. Серйозно? Ага, у формі серця». Темна, грозова ніч. Коней не видно, карета скочується з дороги і зривається в чорну прірву, пробивши хитку непевну загорожу. Вона падає прямісінько в просохле річкове русло далеко внизу, навіть не зачепивши жодного скелястого виступу, і розбивається на друзки. А тоді олія, що витекла з ліхтарів, займається, лунає короткий вибух. І з полум'я, бо так уже мусить бути і без цього ніяк, викочується вогнисте колесо. Дивно, та Сюзен нічого не відчула. І сама з цього здивувалася. Так, сумні думки не ходили, бо за таких обставин вони мусили бути сумними. Вона знала, хто був у тій кареті, бо це вже сталося. Вона нічим не могла тут зарадити, бо коли б зарадила, цього б не сталося б. І ось вона спостерігала, як це стається. І не зарадила. І воно сталося. Вона відчувала, як логічні аргументи один за одним вкладаються по своїх місцях, ніби важезні свинцеві зливки. Може, десь і колись усе це сталося інакше? Може, та інша карета перекинулася на інший бік – Може, вдало відлетіла на каменюку, може, вона просто не їхала цим шляхом, чи, може, візник пам'ятав про небезпечний вигін дороги. Та всі ті ймовірності могли існувати тільки за умови існування цієї. Це знання не належало Сьюзен. Вона перейняла його від значно, значно старшого розуму. Іноді єдине, що можна для когось зробити – просто бути поряд. Вона повела хрупунця у тінь по підскелі над дорогою. За хвилину чи дві почувся стукіт каміння і з ущелени майже вертикально вибрався кінь із вершником. Хрупинець шмихнув. Парапсихологи не вигадали терміна на позначення дивного відчуття від перебування в присутності самого себе. Хоч люди насправді так почуваються майже повсякчас. Сюзан спостерігала за смертю, той спішився і спершись на косу дивився униз на річку. Вона подумала, але ж він міг якось зарадити, хіба ні? Той виструнчився, але не озернувся. Так, я міг би зарадити. Але як? Як ви знали, що я тут? Смерть роздратовано махнув рукою. Бо пам'ятаю тебе. А тепер мусиш дещо зрозуміти. Твої батьки знали, що все мусить статися певним чином. Усе мусить статися, бодай десь. Гадаєш, ми з ними цього не обговорювали? Я не даю життя. Я можу тільки... «Одовжувати його. Беззмінно. Тільки люди можуть давати життя. І твої батьки хотіли бути людьми, а не безсмертними. Загинули вони миттєво, коли тобі буде від цього легше. Миттєво!» Сюзен подумала, «Я мушу спитати, бо інакше яка з мене людина, коли я не спитаю? Я можу повернутися і врятувати їх?» Вона промовила це майже ствердно, лише тільки невпевненість її голоса вказувала на запитальність. «Врятувати?» Навіщо? Життя, яке добігли кінця. Певні речі добігають кінця, і я це знаю. Буває, що я вважаю інакше, але хто я без виконання обов'язків? Мусять бути якісь закони? Він сів у сідло і, не озираючись, погнав свого хропунця у темряву над прірвою. Позаду стайні на вулиці Федри був Сніп Соломи. Він заворушився, і з нього почулася притишена лайка. Замить пролунав вибуховий кашель, а тоді почулося значно чіткіше, лайливе слово з клуні поряд із ринком, де торгували худобою. Ще мить і прогнилі підлогові дошки у старій бакалії на короткій вулиці. Стали дибки, і брудна лайка рикошетом відбилася від борошняних мішків. «От гризун-то поголовий!» – ревів Альберт, виколупуючи вух залишки круп. «Писк? Та вже непевна. Якого я зросту, на твою думку?» Альберт обтрусив плащ від борошна і сіна і підійшов до вікна. «Ага, ну гаразд, робимо поправку на латаний барабан». Пісок відновив свою перервану подорож із майбутнього в минуле десь у глибинах Альбертових кишень. Гібіскос Дюнельм планував зачинятися за годину. Усе просто. Спершу треба зібрати усі вцелілі склянки і кухлі, це швидко. Тоді треба перевірити залу на предмет забутої зброї, придатної до вигідного перепродажу, а тоді перевірити на предмет грошей кишені тих відвідувачів, які не здатні були чинити спротив такому нахабству через перебування в стані сп'яніння, смерті чи обох станах одночасно. Тоді меблі було посовано, а з підлоги все позмітано крізь чорний хід на широке буре плесо річки Анг, де усе це якийсь час трималося купи на поверхні, а тоді тонуло чи то пак загрузало. Зрештою Гібіскус спробував зачинити і замки, і засуви, величезні вхідні двері. Але ті не піддалися. Гібіскус глянув униз і побачив у шпарині чобіт. «Ми зачинилися», – сказав Гібіскус. «А от і ні!» Двері на силу розчинилися, і через поріг переступив Альберт. «Бачили цього доброді?» – упевнено спитав він, тицнувши Гібіскусові під носа цупкий прямокутний папірець. Це було неприпустимо. Дюнальмова робота була не з тих, де можна комусь розповідати, що когось бачив. Так довго не приживеш. Дюнальм міг усю ніч подавати напої, не бачачи ані когісінько. «Вперше бачу!» – механічно відповів він, навіть не глянувши на папірець. «Ви мусите мені допомогти!» – сказав Альберт, – бо інакше станеться дещо страшне. «Ідіть геть!» – Альберт ступив уперед і грюкнув дверима. «І не кажіть, що я не попередив», – сказав він. На його плечі смерть щорів підозріливо принюхався. Ще мить, і Гібіскус лежав під борідям на одному зі своїх столів. «Отже, я знаю, що він приходив сюди», – сказав Альберт, у якого навіть дихання не збилося. «Бо всі сюди приходять рано чи пізно, тому гляньте ще раз». «Але ж це карта каро», – процедив Гібіскус. «Це смерть! Саме так! У нього ще кінь такий білий, великий». «Важко не помітити, хоча йому навряд цього хотілося б, принаймні тут». «Треба уточнити», – почав господар, намагаючись вивільнитися з Альбертових залізних лабетів. «Ви хочете спитати, чи не бачили ви добродії, який на вигляд геть не такий?» «Він пересічний на вигляд, украй непересічний клієнт», – Альберт на хвильку замислився. «А ще він дуже багато пив би. Це я про нього, напевне, знаю. Він завжди багато п'є». «Дозвольте нагадати, що ми в Анкморпорку. Ти мене не серть, розумако. То це ви ще не розсердились? Зараз я просто нетерплячий, але можу і розсердитися, коли хочеш. Приходив один тут кілька днів тому, не пригадаю, який він із себе був. Он як? Це точно він. Усе випив, усінькі запасники. І на варварський набіг скаржився, що гра йому не йде, а тоді як упаде, І що тоді?» Не можу пригадати. Мабуть, викинули його. Крізь чорний хід? Так. Але ж там двері на річку. Ну, люди переважно непогано там тримаються, перш ніж потонути. Писк! – сказав смерть щурів. А він щось казав? – спитав Альберт, не звертаючи на щура уваги. Щось про те, ніби все-все пам'ятає, здається. Казав, казав що сп'яніння не допомагає забувати. Весь час щось потякав про дверні ручки і про... Волохаті сонячні промені, волохаті промені, щось таке. Раптом гібісько відчув, що його руку відпустили. Він зачекав секунду чи дві і дуже обережно озирнувся. Над ним і за ним нікого не було. Гібіско з повільною бачливо присів, щоб зазирнути попід столи. Альберт вийшов у світанкові сутінки і, трохи попорпавшись, витягнув з-під плаща скриньку. Підняв кришку, глянув на житті грюкнув кришкою. «Гаразд, – сказав він. – Що тепер? – Писк! – Що?» І тут хтось вдарив його у потилицю. Це був не смертельний удар. Лінивець Тимо із гільдії злодіїв знав, що буває з грабіжниками, які вбивають людей. До таких на коротку розмову приходять із гільдії найманців. Розмова справді дуже коротка, з однієї репліки. «Бувайте!» Лінивець просто хотів оглушити старого і тоді обибирати. Звуки, з яким тіло вдарилося об землю, виявився несподіваним. Таким, ніби розбилося щось крихке і скляне, але з неприємними обертонами, які відлунювали линівців у вухах, ще тривалий, занадто тривалий час. Щось підстрибнуло і учепилося йому в обличчя. Дві кисляві лапки стисли його вуха пазурями, а кислява морда смикнулася йому просто в обличчя і боляче вдарила в лоба. Лінивець заверещав і втік. Смерть чорів упав на землю і побіг до Альберта Посмикав старого за щоки, кілька разів роздратовано копнув, а потім у цілковитому відчаї вкусив його за носа. Потім він взяв Альберта за комір плаща і спробував витягнути з канави, аж раптом почув тривожний хрускіт скла. Порожні очниці розгнівано ззиркнули на зачинені двері барабана. Закостеніли вусики, настовбурчилися. Замить гібіскус уже відчиняв двері, щоб нарешті громове стукання щухло. «Я ж казав, що ми...» Щось майнуло йому попід ногами, і на мить спинилося, щоби вкусити залитку, і рвонуло до чорного ходу, припадаючи носом до підлоги. Той парк називався «Схованим» не через те, що там можна було сховатися, а через те, що він був розташований на тому клапті землі, що його намагався колись приховати від митерів один хитрий землевласник – Хоча за законом наділа, який можна було би зорати дощовитого четверга трьома з половиною олами, підлягали обов'язковому оподаткуванню, а саме такого розміру і був цей наділ. Жителі Анкморпорка поважають традиції, особливо коли ті стосуються ухиляння від податків. У парку були дерева і навіть став із справжніми рибами. І якось також сталося, що там було справді безпечно переховуватися. У схованому парку майже не траплялося пограбування. Бо грабіжники, як і всі інші, полюбляють приймати сонячні ванни у безпеці, тож парк той був, так би мовити, нейтральною територією. А ще люди у парку потроху більшало, хоча розважатися там було нічим, хіба спостерігати, як Теслі споруджують велику дерев'яну сцену наподалік озера. Позаду сцени розтягли сітку. Коли хтось наважився пролізти хризопразові тролі, ловитимуть таких хитрунив і кидатимуть став. Серед усіх музикантів, які репетирували перед виступом на фестивалі, Довбня з товаришами по гурту помічали одразу. Почасти через те, що він зняв сорочку, аби Джимбу міг замастити йому рани йодом. «Я думав, то такий жарт!» – речав Довбень. «Я ж казав тобі, що твоїй кімнаті його лишив!» – виправдовувався паскуда. «І що? І як мені тепер на гітарі грати?» – спитав Довбень. «Та ти й здоровою нормально не грав!» – озвався Кивун. «Ти на мою руку позир! Зириш?» Усі дивилися на його руку. Мати Джимбо вдягла на неї рукавицю, змастивши і перев'язавши рани неглибокі, бо навіть найтупіший леопард недовго панькатиметься з кимось, хто намагається зняти з нього штани. «Рукавиця!» – ривів Довбень. «Ви хоч раз бачили, щоб серйозний музикант в одній рукавиці виступав? Як взагалі на гітарі грати, коли рука в рукавиці?» «А ти хіба грати вмієш? Яка різниця?» Нащо я взагалі з вами телепнями зійшовся бів своє довбень, ви стоїте на заваді моєму творчому розвиткові. Гадаю, час вийти з гурту і заснувати побічний проект. Нікуди ти не вийдеш, сказав Джимбо, бо гірших за нас годі знайти, глянь правді у вічі, ми цілковіті не здари. Він озвучував спільну думку, яку до того чомусь ніхто не висловлював у голос. Дійсно, навколо них було безліч цілком бездарних музикантів. Більшість не вміла нічого. Подекуди траплялися необроблені таланти, їм просто треба було навчитися грати. Однак серед навколишніх гуртів не було таких, де ударник не міг поцілити по барбану, чи гітаріст був наділений відчуттям ритму, порівнюваним із гуркотом від серйозної дорожньо-транспортної пригоди. І в усіх інших була принаймні якась остаточно погоджена назва. Звісно, це були не такі вже вигадливі назви штибу «Великий троль» та «Інші тролі» чи «Гномський погляд з висоти». Та вони хоча б розуміли, хто вони такі. Може, не звемося гурт нездар? запропонував кивун, ховаючи руки в кишенях. Може, ми й нездари, гиркнув на нього Довбень. але ми не здари, які грають в музику, що качає. Ну, ну, що у нас тут? поцікавився Нудль, який саме пробирався серед навколишнього розградіяжу. Часу не так багато лишилося. Що ви тут робите? Нас внесено до програми, пане Нудлю, сумирно нагадав Довбень. «І як я мав внести вас у програму, коли і назви вашої не знаю?» – роздратовано махнув Нудель у бік однієї з афіш. «Бачите там свою назву?» «Певно, ми там у рубриці та інші артисти», – пояснив кивун. «А що з вашою рукою?» – спитав Нудель. «Штані покусали», – відказав Довбень, виразно дивлячись на паскоду. «Правда, пане Нудлю, дасте нам останній шанс?» «Побачимо», – сказав Нудель і пішов геть. Йому було надто радісно, щоби зайвий раз сперечатися. Сосиски в тісті продавалися дуже добре, та цей дохід покривав тільки незначну частку видатків. На музиці, що качає, можна робити гроші і у такі собі способи, про які він навіть не встиг подумати. А пан Нудль про гроші думав повсякчас. Були, скажімо, сорочки. Пошити їх було із такої тонкої і дешевої бавовни, що аж просвічувала і розлазилася за першого ж прання. А він продав таких уже шістсот. По 5 доларів штука. Тільки й треба було, що купити 50 -ку на долар у хапанійських гуртовиків і заплатити Крейдяну по долару за штампування написів. А сам Крейдян Потрольський-Хвацькою собі подрукував сорочки. На них написано «Крейдян, піскочисна 12, роблю все». І люди купували їх. І рекламували собою Крейдянову майстерню. Нудль і помислити не міг, що світ може бути так влаштований. Вівці саме себе стрижуть. Хай що поставила з них на голову законні комерції, він мав намір нажитися на цьому якнайбільше. Він уже продав цю ідейку в Встромачу з нової швадської. Замов у встромача боти, хто для них шука роботи. Кожен цяг забито від душі, хай живе музика, що качає. І той уже продав під сотню сорочок, а такого виторгу у Встромача ще не траплялося. Люди купували одяг тільки через написи на ньому. Нудель стриг капусту. По кілька тисяч доларів на день. А перед сценою порозставляли десяток коробок з дротами, щоб упіймати голос паді. Коли все йтиме такими темпами, за кілька мільярдів років він буде багатієм, яких ще не знав цей світ. Була, щоправда, одненька ложка дьогтику в цій діжці меду. Фестиваль мав розпочатися у півдні. Нудель планував спершу випустити на сцену найгірші і найневідоміші гурти, тобто всі, що зголосилися, а тоді вже випустити гурт, що качає. Тож, певно, не варто хвилюватися, що головні артисти програми ще не прибули. Та все-таки, вони досі не прибули. Нудель трохи переймався. Крихітна темна постать бігала вздовж берега Анка так швидко, що лишала по собі в повітрі сіру розпливчасту лінію. Постать припадала долу, розпачливо васнувала туди й назад і принюхувалася. Люди не помічали її, а от щурів помічали. Чорних, бурих, сірих, і всі вони виходили зі своїх сховків на корабельнах, що скупчувалися вздовж річки, вилазили на спини одне одному, перестрибували одне через одне, ніби намагалися якнайшвидше втекти з міста і якнайдалі. Стіх заворушився і породив Толоза. Той викотався на землю і застогнав. Падав дрібний дощ. Гном на силу підвівся, роззирнувся довкола і ненадовго відійшов за кущі. Потім повернувся до стога, якийсь час його уважно оглядав, доки не помітив непритаманний сіну виступ і кілька разів копнув його сталевим носаком черевика. «Ай! Чисто до!» – сказав Толос. «Доброго ранку, безкиде! Здоров був світе! Здається, я не можу так пісно жити. Ця нескінченна капуста дешеве пиво щури і весь час за ноги хапають. Бескід виповз зі стогу. «Здається, Хлоріду Аміаку вчора трохи перебрав. У мене тім є на місці». «Ага, шкода». Вони витягли асфальта за ноги і привели до тями копняками. «Ти ж у нас головний по гастролях», – сказав Толос. «Ти мусиш стежити, аби з нами ніяка халепа не сталася». «А хіба я не стежу?» – пробурмотів асфальт. «Я ж вам копняків не давав, пане Толос. А де це паді?» Усі троє обійшли стіх, обмацавши всі виступи, ті виявилися клубками вогкого сіна. Падді знайшовся на невеличкому пагорбку неподалік. Довкола росло кілька падубів, призимкуватих, покручених вітрами. Паді сидів під одним із них із гітарою на колінах. Він спав і був геть мокрий. На колінах гітара озивалася в такт дощовому крапанню. «Дивний він у вас», – сказав асфальт. Ні, відповів Толос, його несе невідомим мотивом у темні незвідані далі. Кажу ж, дивний він. Дощ потроху вчухав. Безкид подивився в небо. Сонце вже високо, сказав він. Ох, тільки не це. Як довго ви спали? Спитав Асфальт. Стільки ж, скільки я не спав, сказав Безкид. Уже майже полудень, де я лишив коний. Хтось бачив під воду, хтось розбудіть його, командував Асфальт. За кілька хвилин вони вже виїхали на дорогу. А знаєте що, ми вчора так швидко поїхали, що я навіть не встиг дізнатися, чи вона приходила. А як її звати? Спитав Толос. Не уявляю. О, це справжнє кохання, точно тобі кажу, сказав Толос. А ти взагалі до романтики не схильний, чи що? Спитав Бескит. Коли поглядами зустрічаєшся в натовпі на мить так і таке інше? Спитав Толос. Щось не дуже. Падді нахилився вперед і штовхнув їх. «Замовкніть!» – сказав він. З голосу було зрозуміло, що він не жартує. «Та ми не всерйоз!» – сказав Тулос. «Просто не треба!» Асфальт зосередився на дорозі, відчувши загальну нетоварискість атмосфери. «Ви, певно, дочекатися не можете виступу на фестивалі, егеш!» – зважився він спитати за якийсь час. Усі промовчали. «Мабуть, людей буде тьма!» – додав він. Було тихо, сам тільки стукіт копит і торохкотіння підводи. Вони їхали між пагорбів, і дорога тяглася над урвищем. Унизу навіть річки не було, хіба тільки колись сильно дощило. Похмура місцевість. Асфальт відчував, що всі засмучуються дедалі більше. Мабуть, добре розважитися там, хлопці, додав він, добряче вичекавши. Асфальте, озвався Толоз. Так, пане толозе, просто стеж за дорогою, гаразд. Архіректор на ходу натирав свою патерицю до близьку. Патериця була винятково гарна, двометрова і по-магічному могутня. Магію він застосовував не так часто. Досвід показував, що створіння, які так чи інакше не зникають від одного-двох ударів двометровою ломакою, радше за все до чарів нечутливі. – А вам не здається, що слід старших чарівників покликати, пане? – спитав з розум, заледве встигаючи йти в ногу з архіректором. Боюся, в їхньому нинішньому зміненому стані розуму вони на будь-які події зможуть вплинути тільки...» Редикюль пошукав підходяще для ситуації слово і зупинився на «тільки негативно». «Я не поліг, щоб вони не полишали помешкань». «Може, тоді хоча б Дронго з їх тих інших?» – з надією в голосі спитав з розум. «А буде з них користь у випадку тауматургічного міжвимірного розриву небувалого масштабу?» – спитав Редикюль. Пригадую, як воно з паном Гонгом. було. От він подвійну порцію тріски з грошим перекладає на тарілку, і от уже. Бабах? підказав з розумом. Бабах? Я б радше сказав, що... Диж! І злива з есмажини. Незамовитий Адріан щось заробить, коли з неба паде картопляний дощ. О, мабуть, ні, пане архіректоре. Власне, люди тільки те й роблять, що бігають і волають, мов скажені. Ще ніколи з них користі не було. А от пристойний набір заклят і добре заряджена патериця в дев'яти випадках з десяти дають непоганий результат. У дев'яти з десяти? Саме так. А скільки раз ви вже на них покладалися, пане? Ну от, був пан Гонг. Ще та історія зі створінням зі скарбієвої шафи. Драконом тим, ну ви пам'ятаєте. в рот мовчки рухався, коли той загинав пальці. Дев'ять поки що нарахував. І щоразу спрацьовували, пане. Цілком тому не варто перейматися. Дорогу. Черівник іде. Міська брама стояла відчинена. Толо нахилився вперед, коли підвода в'їжджала у місто. Не їдь одразу до парку, сказав він Асфальтові. Але ми спізнюємося. Це недалеко. Проїдьмо через вулицю вправних ремісників. Але ж це на іншому боці річки. Це важливо, треба дещо забрати. На вулицях були натовпи. Це було цілком звично, за винятком хіба того, що рухалися вони переважно в одному напрямі. Ти лежи в підводі, тихенько, сказав толоспаді, не треба нам, щоб дівчата з тебе одяг поздирали, правда ж? Він озирнувся, паді знову заснув. А от я би, озвався Бескит. На тобі сама тільки пов'язка. Так і що, її теж могли би зірвати, ні? Підвода повзла дорогою аж до повороту на вулицю вправних ремісників. Це була вулиця з крихітними майстернями, де все на світі могли зробити, полагодити, виробити, переробити, скопіювати і виплавити. Крізь кожні двері видніли горна, на кожному задньому дворі коптили плавильні. Тут пліч пліч працювали виробники механічних скриньок і зброярі, теслі і різб'ярі, чиї вироби були такими витонченими, що зарізці їм брали відлиті в бронзі ніжки коників-стрибунців. Принаймні, кожний четвертий майстер виробляв інструменти для попередніх трьох. Майстерні не просто тіснилися, вони перетікали одна в одну, тому, коли Тесля, приміром, робив на замовлення великий стіл, то покладався на доброту сусіда, який посуне свій реманент, і при цьому, доки він оброблятиме один край того стола, на іншому, ніби на верстаті, працюватимуть гончарі і ювеліри. Були тут майстерні, де зранку замовника могли обміняти з голови до ніг, а по обіді він уже міг би забрати повний комплект кольчужного обладунку із запасною парою штанів. Підвода спинилася біля крихітної майстерні. Толос зіскочив і побіг всередину. Асфальт прислухався до розмови. Ви зробили, що я просив? Ось ваше замовлення, пане. Точно як в аптеці. «А грати на ній можна? Ви ж пригадуєте, що я казав вам про необхідність висидіти два тижні під водоспадом, загорнувшись у волячу шкуру, перш ніж торкатися інструмента?» «Слухайте, добродію, за ваші гроші я п'ять хвилин постояв під зливою в шкаріній шапочці. Повірте, для народного інструмента цього цілком досить!» Почувся приємний звук, який повисів у повітрі зомить, а тоді розчинився у вуличному гаморі. «Ми домовлялися про 20 доларів, так?» Ні, це ви домовлялися про двадцять доларів. Я з вами домовився про двадцять Тоді заждіть хвилиночку. Толос вийшов з майстерні і кивнув Бескідові. Гаразд, сказав він. Розчехлися. Бескид застогнав, але все-таки поліз пальцями кудись у глиб свого рота. Почувся голос вправного ремісника. Що це трясся таке? Різець, вартує щонайменше, беру. Толос знову вийшов цього разу з ганчар'яним футляром, який заховав під сидінням. Добре, сказав він асфальтові. Тепер вези нас до парку. Вони заїхали в одну з задніх брам, принаймні спробували. Двоє тролів загородили їм прохід, на тролях виднілися мармурові прожилки, притаманні типовим хуліганам Хризопраза, а підручних він не тримав. Більшість тролів були задурними для підручних. Тут для гуртів, сказав перший троль. «Ага», – підтакнув другий. «Ми є гурт», – сказав Асфальт. «Котрий?» – спитав перший троль. «У мене тут список». «Ага». «Ми гурт, що качає?» – сказав Толос. «Та де там, я їх бачив. Там хлопчина ще таке аж світиться, і коли на гітарі грає, вона робить «Вау! «Ага». Акорд звився над підводою. Падді стояв на ній, тримаючи на поготові гітару. «Ого!» сказав перший троль. Оце дивина. Він порпався десь у складках пов'язки на стегнах і витягнув клапоть паперу. А можете отут ім'я написати, правда ж? Для малого мойого глинчика він же ж інакше не повірить. Так, так, втомлено пробормотів падя. Давайте сюди. Але це не для мене, це для мого малого глинчака, повторив троль, підскакуючи від захвату то на одній нозі, то на іншій. А як правильно писати? Та все одно він читати не вміє. «Чуєте?» – спитав Толос, коли підвода підкотилася до задника сцени. «Хтось уже виступає. Я казав, що ми...» – підбіг Нудль. «Де вас носило? Скоріше ваш вихід. Одразу після пацанів із лісу. Як гастролі, асфальти, ходи на сюди. Він потягнув малого троля до себе в тінь під лаштунками. «Гроші мені привіз?» – спитав він. «Близько трьох тисяч. Не так голосно. то Та я пошепки, пане Нудлю. Нудель обачливо роззернувся. В Анкморпорку не існувало такої штуки, як нечутний шепіт, особливо, коли йдеться про тисячі. Бо в Анкморпорку було чути навіть думки про такі гроші. «Ти, головне, змішка очей не зводь, ясно? Буде ще виторг сьогодні. Я хризопразові його сім сотень віддам, а решта чистий прий. Він зустрівся поглядами з масними оченятами асфальта і говтався. Звісно, є зношування обладнання, накриття, реклама, дослідження ринку, булочки для сосисок, гірчиця. Тож, мабуть, коли пощастить, то вийду в нуль. Останнє від душі відривав. Так, пане Нудлю. Асфальт дзеркнув на сцену. А хто там зараз грає, пане Нудлю? Вхід у зручному зуті. Не зрозумів, пане Нудлю. То в них назва така, пишуть просто вузв. Він трохи розслабився і витяг сигару. Навіть не питай, що воно таке. Я вважаю, гурт має зватися співуни чи двоє з гобоєм. Як вони нічого? А ви самі не чуєте, пане Нудлю? Я би це музикою не називав. Коли я був ще молодим, то в нас була справжня музика і на справжні вірші. Ось надходить літечко, щебече соловей такого ж типу. Асфальт знову зиркнув на вузов. Ну, ритм там є, можна підтанцьовувати, сказав він. Але вони не дуже. Я в тому сенсі, що люди просто стоять і дивляться. А от коли гурт грає, вони не стоять, пане Нудлю. Саме так погодився Нудль. Він подивився на авансцену, де посеред свічок стояли музоловки. Мабуть, піди і скажи їм, хай готуються. Здається, ці вже себе вичерпали. Паді, це є. Той відволікся від гітари. Інші музиканти налаштовували свої інструменти, і от він зрозумів, що ніколи цього не робив. У нього й не вийшло би, кілки просто не рухалися. «Що там у вас?» «Це є», – сказав Толос і помахав Безкидові, який неоковирно вишкірився і витягнув за спини ганчір'яний футляр. «Це… Ну, ми трохи подумали. Це від нас усіх», – сказав Толос. Це ми, ми побачили, що від неї лишилося, і ти ніби казав, що полагодити не вийде. Але в цьому місці є люди, які можуть зробити і полагодити що завгодно. Тож ми трохи розпитали, і ми знаємо, як вона була дорога тобі. І оцей чолов'яга з вулиці вправних ремісників трапився нам і сказав, що у нього могло би вийти щось путнє. І би кит ще один зуб віддав, але яка різниця? Бо ми такого успіху досягли з тобою і знаємо, як вона для тебе важлива. Тому це такий знак подяки від нас. Отже, це тобі. «Безкиди, віддай йому!» Безкид опустив руку, коли зрозумів, що пояснення затягується, але миттєво знову простяг Паді Футляр. Асфальт глянув у шпарину намету. «Хлопці, нам час на сцену!» – сказав він. «Ходімте!» Паді поклав гітару. Відкрив Футляр, розв'язав мотузчені ремені всередині. «Її налаштували, і такі інше!» – доброзичливо підказав Безкид. Арфа засяяла на сонці, коли Паді витягнув її з Футляра. Чого тільки не зробиш із Клею і такого іншого, сказав Толос. Ну, тобто ти казав, що в лямедах не лишилося нікого, хто міг би її полагодити. Але це Анкморпорк, тут можна полагодити майже все. Благаю, знову звався Асфальт у Шпарині. Пан Нудель каже, ви мусите йти, бо люди вже кидатися почали всяким. Я в струнних не дуже петрею, сказав Толос, але трохи побренчав, звучить вона якось дуже приємно. Я... «Я навіть не знаю, що їх сказати», – відповів паді. Зала двих тіла, мов, під ударами молота. «Я виборов її», – вів своє паді, ніби був десь далеко в якомусь своєму маленькому світі. «Виборов піснею. Шонні, ти будь», – вона називалася. Складав її всю зиму, там про дім, про колиску, про прощання і розставання, розумієте, а ще про дерева і таке інше. Суддям дуже сподобалося. Сказали, що років за п'ятдесят, і я справді зрозумітимусь на музиці». Він притиснув арфу до себе. Нудль пробивав собі шлях крізь натовп музикантів за лаштунками, доки не знайшов асфальта. «То як? Де вони?» «Сидять собі і балакують, пане Нудлю. Слухай сюди. Ти натовп чуєш? Вони хочуть музики, що качає. Якщо їм її не дати, коротше кажуть, краще дати. Ясно? Звісно, корисно, іноді змушувати чекати, але нехай йдуть на сцену негайно!» Паді роздивлявся свої пальці, тоді він геть блідий, перевів погляд на натовп музикантів з інших гуртів. «Ти з гітарою», – хрипко сказав він. «Я, пане. Дай мені гітару». Кожен новонароджений гурт Ванг Морк Порку на гурт, що качає, тож гітарист передав паді свій інструмент з таким виразом на обличчі, ніби це священна реліквія для благословення. Паді тупи дивився на гітару. Це був один із найкращих витворів майстра віддавна. Він взяв акорд. Звук був свинцевий, тобто такий, ніби струни були зі свинців. «Що у вас там, хлопці? Що не так?» – погобцем спитав Нудель, підбігши ближче. «Там шість тисяч вух, які тільки й чекають, що в них музики налють, А ви тут сидите?» Падді повернув гітару власникові і перекинув через плече ремінь своєї. Видав кілька нот, і ті ніби бриніли і сяяли. «От на цій я можу грати. Так і можу. От і добре, от і чудесне. Ходи туди, зіграй». Підганяв його нудель. «Дайте мені хтось іще свою гітару!» Музиканти кинулися передавати йому інструменти, збиваючи одного одного з ніг. Він нервово спробував один, другий, але вони здавалися якимись пласкими. Насправді, епітет плаский, їм би навіть полестив. Контингент гільдії музикантів за за собою зону попід сценою, роздаючи будь-кому, хто наважується наблизитися болючих стусанів. Пан Шпень кривився. «Не розумію», – сидів він. «Це ж повний несмак. Усе однакове. Це просто шум. Що вони в цьому знаходять?» Рансирот, який перед тим двічі стримувався, щоб не притупувати в такт, відповів. «Це ми ще не чули головних артистів. Це його. Ви певні, що справді хочете їх?» «Це наше право», – поліг Шпень. Він озирнувся на глядачів, які волали на пуп. «А там, вон, сосиски в булках продають. Комусь, може, сосисочку? Сосисочку?» Представники гільдії закивали. Добре, на три сосис. Глядачі радісно заверещали. Зазвичай люди так не аплодують. Аудиторія вибухнула оплесками уся враз, однією нищівною хвилею, і всі одночасно роззявили роти. Безкид видерся на сцену, помагаючи собі руками, всівся за свої камені, розгублено подивився кудись у бік залаштунки. Виблискуючи шоломом у світлі сцени, вийшов толос. Мабуть, на цьому все мало скінчитися. Гном озернувся і сказав щось, що розчинилося в загальному гаморі, а тоді стояв мовчки, ніяково дивлячись на натовп, доки крики поволі не вщухли. Паді вийшов на сцену, напевно, ніби от-от заточиться, ніби його щось штовхає в спину. До того панові Шпенєві здавалося, що валати гучніше глядачі не здатні. А тоді зрозумів, що вони радше схвально шепотіли, як порівняти з тим, що коїлося зараз. Це тривало весь час, доки хлопець мовчки стояв на сцені, опустивши голову. «Але ж він нічого не робить!» – прокричав Шпень у вуха Рансиротові. Він почувався, ніби й атеїст, який випадково забрів у церкву під час обряду причастя. Оплески не вщухали. Вони зазвучали з подвоєною силою, коли Паді підніс руки до гітари. «Він нічого не робить!» – кричав Шпень. «Він лишається поза нашою юрисдикцією, пане!» – прокричав йому у відповідь Рансирот. Ми не зможемо звинуватити його в виконавстві поза гільдією, якщо він нічого не виконуватиме. Падді глянув перед собою. Він дивився на глядачів так пильно, що Шпень аж вистрончився і витягнув шию, щоби зрозуміти, куди цей хлопець так вдивляється. Там нічого не було. Порожнє місце, просто перед сценою. Люди навколо на голови одне одному вилазили, але там було порожньо, На цій крихітній ділянці трави перед сценою. Чомусь падік прикипів поглядом до того місця. <гір> Шпень затиснув вуха долонями, але гамір був такий, що крики натовпу відлунювали йому в голові. А тоді все поволі, ніби шар за шаром, затихло. І простір заполонило звуком, який утворюється, коли величезний натовп зосереджено мовчить і намагається триматися якмога тихіше, а це чомусь видалося рансироту, навіть небезпечнішим за відчайдушні оплески. Підвода чекає, так, пане і коні вгодовані. Як ви наказали, пане. Добре. Запала оксамитова тиша. Їй притаманна була всмоктувальна властивість, як от тиша в кабінеті Патріція у святих місцях і глибоких каньйонах. Вона збурювала нестерпне бажання кричати, співати, вигукувати своє ім'я. Ця тиша ніби вимагала «заповніть мене». Десь у пітьмі попереду хтось кашлянув. Асфальт почув, як хтось сичить його ім'я з бокових лаштунків. Украй неохоче він бочком посунувся до темних лаштунків, звідки йому нервово махав рукою Нудль. «Про торбу пам'ятаєш?» «Так, пане Нудлю, я поклав її...» Нудель підніс вище два дуже величезних на вигляд мішки. «Оце туди висип і будь готовий звалювати якнайшвидше!» «Так, добре, пане Нудлю, от і Толос сказав Ну жбо, бігом!» Толос розглянувся довкола. «Якщо я зараз кину сурму, скину шоломи кольчугу...» міркував він, то будуть шанси вибратися звідси живим. Що він собі думає? Паді поклав гітару і пішов за лаштунки. Він встиг повернутися, перш ніж глядачі второпили, що відбувається. У руках у нього була арфа. Толот стояв до нього найближче і чув його шепіт. Л Лише разочок, дозволиш? Ще один тільки раз, а тоді зроблю все, що ти хочеш, добре? Я за все заплачу. Гітара озвалася кількома нерозбірливими акордами. Паддю додав. «Я серйозно, повір». «Ще акорд». «Один разочок». Паді всміхнувся до порожнього місця серед глядачів і заграв. І кожна нота бреніла, мов дзвін, і була чиста, мов сонячний промінь, який проходив крізь призму мозку і розкривався вілом із мільйона відтінків. У толоза відвисла щелепа, і музика розквітала в його свідомості. Це була інша музика, хоча й зашла вона крізь двері, відчинені музикою, що качає. Ноти спадали водоспадом, і в його пам'яті постали образи шахти, де він народився, і запах томського хліба, що його мама відбивала на ковадлі, і тієї миті, коли він уперше почувся закоханим. Той перший свій самородок він досі десь зберігав. Він пригадав життя в печерах під Мідною горою, і як місто покликало його до себе – і він відчув, що найдужче у світі прагне опинитися вдома. Він гадки не мав, що люди здатні творити музику шахтової глибини. Безкид відклав молоточки. У його забиті корозією вуха потрапляли ті самі ноти, та в пам'яті виринали образи кар'єрів і кам'янистих рівнин. Коли мелодія заполонила його розум, мов димова завіса – він пообіцяв собі, що щойно все скінчиться, він конче поїде додому до своїх, побачитися зі старенькою мамою і більше ніколи від неї не поїде. У голові пана Нудля мимохідь виринали дивні моторшні думки, що нібито не все на світі можна купити і продати. Викладач новітніх рун постукав по кришталевій кулі. «Звук ніби трохи брещить. Ану, посунься, мені не видно», – озвався декан. Викладач сів на своє місце. Усі зосереджено дивилися на крихітне зображення в кулі. «Це взагалі не схоже на музику, що качає!» – завважив скарбій. «Ану цить!» – гиркнув декан, а тоді розчуло не висікався. Це була сумна музика. Але сум був її бойовим знаменом. Вона ніби промовляла «Усе світло вив вас, але не спіймав». Декан вразливий, мов той ковалок теплого воску, замислився, чи не час йому опанувати губну гармоніку. Остання нота завмерла в повітрі. Оплесків не було. Глядачів ніби прибило до землі думками і спогадами, що постали з темних нетрів розуму. Хтось бурмотів так і так, воно і буває. Або, от і я такий, брати, от і я. Багато хто, чує, сякався іноді просто на сусідів. Та дійсність, як це завжди буває, помало повернула їх до своїх лабет. Толос почув, як паді тихенько промовив. Дякую. Гном бачком подався до паді і процідив. «Це що було?» Паді немов прокинувся від міцного сну. «Що саме? А, пісня? Вона зветься «Шоні Бода». «Шоні, ти будь, по-нашому. Як тобі?» «Якось глибоко», – сказав Толос. «Мов шахта». Безкид кивнув. «Коли ти далеко від рідного забою, від рідної гори, коли ти сам на чужині і коли всередині у тебе зяє болісне чорне «ніщо», тільки тоді твоя пісня буде глибока, мов та шахта». «Вона прийшла послухати», – прошепотів Падді. «Та твоя невідимка?» – уточнив Толос, вдивляючись у незайнятий клапоть трави посеред перед сценою. «Так». «Он як? Ну я цілком точно її не бачу. Гаразд. А тепер, якщо ти негайно не вшквариш чогось, що качатиме, нам кінець». Падді узяв гітару. Струни тремтіли під його пальцями. Він почувався так, ніби от-от злетить, Йому дозволили заспівати перед усіма тими людьми. Все інше не важило. Хай що тепер буде, байдуже. «Але ж хіба ми для цього зібралися?» – звернувся він до слухачів і затупав. «Раз, два, раз, два, три, чотири!» Толос підхопив мотив ще до того, як сама музика встигла підхопити його і понести. Кілька секунд, і ось його вже закачало, як ніколи.